Саме тієї миті вкусив Гегрида за ногу. Йой, ти, шиби не кумалий! Ех, все файно, він просто схопив мій чобит. Просто забавляється, він ще дитинка. Дитинка гупнула хвостом по стіні, від чого забряжчали шибки. Гаррі з Герміоною рушили назад до замку хвилюючись, що діждатися суботи буде нелегко. Коли настав час прощатися з Норбертом, Гаррі та Герміона, може, і поспівчували б Гегрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити. Була дуже темна, хмарна ніч, і вони прибули до Гегрідової халупи трохи запізно, Мусили перечекати, поки півз у вестибюлі досхочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стіни, і звільнить їм дорогу. Гегрід уже спакував Норберта у великий ящик з отворами. «Він там має на дорогу повну щурів і трохи бренді», – сказав приглушеним голосом Гегрід. І ще яся поклав там його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо. З ящика долинули дивні звуки, які на думку Гаррі означали тільки те, що ведмедик уже без голови. Норбертику, бувай! Твоя мамуся ніколи тебе не забуде! крізь сльози прощався Гегріт. Гаррі з Герміоною накрили ящик плащем невидимкою, а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалися північ. Гаррі з Герміоною штовхали Норберта вгору мармуровими сходами у вестибюлі, а тоді ще далі темними коридорами. Ось іще одні сходи, тоді ще одні. Навіть заздалегідь вибраний шлях навпростець не надто полегшував справу. «Ще трохи», – важко дихаючи сказав Гаррі, коли вони досягли коридору під найвищою вежею. Тут раптом щось промайнуло попереду, і вони мало не випустили ящика. Забувши, що їх і так не видно, сховалися в тінь і стежили за темними обрисами двох людей, які щепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка МакГонегел у картатому халаті і сітці для волосся тримала за вухо Мелфоя. «Попався!» – крикнула вона. «Знімаю зі слизерину двадцять очок! Блукати тут, серед ночі!» «Та як ти смієш?» «Ви не розумієте, пані професорко, сюди йде Гаррі Поттер, у нього дракон!» «Що за нісанітниці? Як ти смієш мені брехати?» «Чекай, Мелфою, я ще поговорю про тебе з професором Снейпом!» Круті гвинтові сходи на верхівку вежі здалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітря, вони нарешті скинули плаща і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона аж затанцювала. «Мелфоя піймали! Ура! Ні, я зараз заспіваю!» «Не треба!» – порадив їй Гаррі. Вони чекали, глузуючи з Мелфоя. А Норберг кидався туди-сюди у своєму ящику. Приблизно за десять хвилин з темряви зринули чотири мітли. Друзі Чарлі виявилися людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі і Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик, потисли одні одним руки, і чотири мітли з висячим поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті Норберт зникал, зникал.